Eta gure saio berri onta? Ezker gazko. Zer moduz? Ondo? Lase la zei. Horrengoz? Horrengoz ondo. Eta <laughs> horrengoz lase la zei, bueno, e, gure elburu azua likta erosona e, izatia da hemen, eta eukitzia orduan saiatuko gaurtan, aitziber. Bai, e, Wikipedian aurkitutako hain bat ezagarrerekin e, ningu dugu zure aurkezpen e, orokor bat, e, aurkezpen moduko bat, Eta gero saioaren helburua da aurkezpen ba, horri buelta ematea edo ez dakit osatzea edo. Mm -hmm. Oida, ba, pixkatzke joi zautu nahi zaitxogulako. Perfekto. Eh, Albaldin bada. <laughs> Restalde. E... Zure gana iristen uzteko. Bai, perso. Bona itze berbaina orkazpen txoi. Ea ba. Alaia Martin oi da. Ikusentzunezko komunikazioan lizentziatua, filosofia ikasten ere asio mentzen... Eta guere bertxotan egitasmoan egiten du lana orain dela urte batzuk. Idaztea nitz maite du, baina bereziki sormenak erakartzen du. Gidoilari lanetan ibili izan da hainbat proiektu ezberdinetan, Martin telesailean, Sautrelan edota eta dokumentalean besteak beste. Jakin izan dugunez, orain dela gutxi, asida, oi hartzun, herri bezala maitatzen edota eta apreziatzen. Ez omen luke aldatuko, beraz esan genezake, Bilbon eta Argentina nora ean Iibili ostean orain bai oiartzoar peto-petoa dela. eta nola ez, Ez dakizuen ontzat, ontzt bertsolaria da. Ham bi urterekkin hasi zen eta tinko euten dio oraindik ere. Bi.000eta urteko txapelketa nagusian murgildua doia da burua eta hori ere aipatuko dugu. Zuzena eh, aurkezpena edo... Zeru itu zatoz? <laughs> asko, bai. Naiko zuzena, egia esan usteut ondo dokumentatuta zabetela. Bai, eta bai geitu edo kenduko zenuke? O, geitu gauza asko eta kendu igual, lehai bat <laughs> ema, filosofica ikasten hasi intzela eta olako sekretuak <laughs> erunako jarraitu gero, baina... Gutsi zen aspaldi. astaldi? Ba, lehenko urti egin hon gutxi gora bera, eta gero, bahu iztugu gipuzko gotxa apliketak ingoen ziduzun, eta esan hon, bai, ba, jarraituko gutpixkada pasatakoan, eta gero, jaztuzitzen dan dena, Fuer. Eta beste, bai, handazkat liburu pilo bat irakurri gabe, oen digan, karrerakoak, baina, baina, bueno, bai tartuko ditu berriz. Eh, Amapola eh, ama morea saio hasi asiberria da, lehenengo saioa da, eh, gure esperimentuaz, nola baitz esateko, beldurrik ematiz du? Bueno, hankasartzeko eh, eskubide gehi ematen ditorrek, eta neurri hortan da saioago zen ditzen eus. <laughs> ba, konfiantza zerbait txukuna ingo desuela, zuek zuen kabuz tani hortan. Saiatuko naiz laguntzen hain eh, joustu. Halaia ipatu dugu eh dela gutxi gainerako esandakoa hasi zarela oihartzoa sentitzen edo oihartzun maitatzen ez dakite AOPK edo nola esateko modukoa den. Zer dela eta? Ba, oihartzun irratian mintza ta AOPK, esateko, AOPK eh? <laughs> Ba, egia esan, ez dakit nikuz ustuz... utz Ba, koitza konzientzi desberdina izango du, baina jaiotzen ganean leku batean jaiotzen gala leku hortan ba, de, kasualki eta jaiotze gala eta zitzen gala gehiak konturatu gabe nuen gauden eta ze ematen du inguru horrek beste batek ematen ez duna talderantziz. alderantziz. Orduan, nik emez urte arte hemen egin bizitza dana, gero Bilboa junintzen eta olako mozkorraldi euforiko bat eukin nunez ba hiri handi batek ematenzun aukerak ikusita Bilbok berak dakan xarma ikusita ait dituzun harreman guzti horiek, ikasai guzti horiek, Orduan pizka da oihartzun nerezako san laguneekin eta e, familiakoekin topatzeko leku bat, baina ez, bere hortan, ez, nire hain pa, parte sentitzen un... leku bat. Gero Argentinara joan nintzen karrera bukaera hortan eta han baino sumatu nulla lehengo aldiz, ez? Ba akordatzen intentsela, oihartzunekin edo Olako kariño bat bani hola, deskubritu denuna. Ta han jabetu nintzen, Euskal Herrian bizina inula, adibidez, e, Argentina jundakoan, Urrutik jundakoan, eta oi hartzunen bizina inula albazen ere antxe pentsatu nun, eta geroztik ikusiten dut oi ez? E, Begila sabalik ikusten dut, eta... Eta gorregun ta... zer da oi hartzun zuretzako? Ba... Nere, nere txokuan hola bait, nere nere abitata, nere Nere haurtzaro dana eta nere inguruko pertsona elkartzeko lekua dan bezala, baina beste nere ez takitez, horre tiro espirituela nolabaitu jartzenen dago, nere lasaitasuna eta oan bada nere ez dago bai. E, abesti bat entzungo dugu eta eamango gatxu aipatu dezun zure Argentina horta. Berua urbina horizontea absurdoa Da ikuseltina orainez badalenaren Zarraiza geroaren itxarongela Da itxasun gina azuraren diktadura Amorruaren atraizioaren erresuma Marka, markatu zat joan lekuat izan du Argentina? Ba bai, egia esan e, lau hilabeteako ju nintzen, behatzi hilabetez gehatu nintzen, eta ustut horrek berakadiraz duen dula ez, nintzako berezia izan tzala, markatu nindula. Gaur egun, e, arrotza zait imaginatzean, ni hain mm, urrutit apakarrik egon nintzen hain beste denbora ez, pixkat beste pertsona bat, bestela ikusten dut, gara jortan, baina bai, matzizkian bizipen piloa, intensia dundilean bizitzen da, kanpoan eta erdi bakarrik bizitzen duzun ehozer, bebezik intenso bihurtzen da. Gero beste kultura bada, nik oso idealizatuta nakan, eta orain, hare idealizatu dago daukaten kultura bada. Beste herrialde batzu, batzuk, beste batzuk, beste ursain batzuk, beste paisai batzuk. Eta bai izan ditu nula, iritsintzen egunetik eta kasi azkeneko ez, ban angua nintzela do... osondoen kajatzen nula kaos hortan, ni beti izan naiz mentalki eta eta bestela ere desordenatu xamarra, kaosak nila zaitu eta nago estresatzen eta huraz oramen bada, kaos bada, bizitzeko modua, izateko modua, paisaia nask dana. Olako kaos bada orduan, zenditzen nola baita, enkajatzen nola Eta, bai, markatu nindu eta hoa indik, bai, bai bertxau eka dituta edo ango musika propio entzuten du nian ni edo zein gausekin ba ikusten dut ba oso oso lotura berezia daketela. Esantzu la hilabetetako juntzinela behatzi pasa zen itun eh bat. Esan dezake. hor bai, jaio nintzan, huelta. Eta etzian oi hartzunen gurasuak ze ze satent zituten. Ba, bueno, ba hasiran ja lagunentzako eta taurasentzako bada, ez, pizka bat. Desberdinada de igual, e, italiara jun, holako e, erasmus bat edo argentinara ez, bea, ez txuzua inbeste identifikauta, gobi zimodoa eta orduan, hasidan nahiko txokoantia duintzitza hien, baina bueno, ikusten duzunean edo ez da bezala amezela, zela baina izultzeko zoazela ez? epe muga da ausentzia horrek ba, errexea dera amaten ez, indefinizio hori da beldurra amaten duena orduan gogoratzen naiz, lehenengo aldiz planteatu nuen ba, amakin eta na, telefonoz oitakon batian, edo igual imeiez asiran beldurrez, mazpare, <risa> e, planteatzen egintzela denbora gehiago gehiatzea ba, olako pena. pena, beldur, olako aserre bat bai sumaten ez? Azkenean, ba, impotentzia hortatik kan, edo eskutatio juten zaizu, ez? Nei juntzitza den bezala ba, zaie hon daitezkeen, oientzako ere e, pixka bat bada, ez? E, galduta egatzen dia pixka, terren hortan, eta Eztak etzai uste ikusten ezakiteen nola zauden, ordan, bai izan zen pixkate, olako ustura bat, niretzako bigarrena ustura bat ez, ez hemen gehatzen azta nik gehatzen azta nik erabakita. Eta bai, San izan zen duzu... nasgarria hasi hemen goentzako ere. Sanduzu Alaia, e, bakarrik e, joan zinela ara, iruilea beterako berez, luzatu zenuen beraz, bakardadean dadean, ez zinen e, e, bakarrik e, sentitu ez da? Ez. Naziranku nintzen, pixukideenak noreetako oneska batekin eta geropeak, ba, ia beto jo zinean, alde gintzun eta ni geratu nintzen. Ni bizi nintzen berez provizionara izango zen olako pensioa raro batian, ola, e, ogei pertsona bizitzen ginen etxe batian, ba, danak ikasliak batzuk lan eantzude, baina, bueno, e, sormenak inotur ez duazak jendea ia dana, hala, komuna hippie, celebre bat zen. Ni ditzen lehenengo guinean, lausu bakarri gehoi pertsonantzako antzako frigorifiko bat, eta hainbeste jendean izaten honen, hemen ez dutagontatuko bi aste. Oso impactantea izatea, ni asko behar duen dira espazio eta nire terrenua, eta nire duen bezala goteko leku hori da momentu horiek, eta han, etzen existitzen izitzen Eta lehenengo asterako ja, ditziz aldatu, aldatu nuen, eta oso-oso guztuan egon eta han, han pasatu nintzun hilabete ja, den, abidea jatzen denbora horik enduta hori izan ere, kabila nolabaitz eta azkenean, esperientzia bikoitza izan zen zen zuhortan, emberetzi pertsona bizitzeko aukera ez dut uste bizitza oso anberri zeukiko <laughs> dudanik, ez? Baina, gehenak mutia ziren, holako beste, holako nasketa kuriosu batzen eta bizitzeko modu oso horrea ez ba, sukaldera joan, eta beti zen beste pertsonaan bat, beste problema batekin, beste euforia batekin, e gitarra batekin, za batekin Bizitza ondia, zeuen han. Han e, Argentinan bertxolaritzakin ze loturazen hon? Ba... gutxi, bukera aldean gehiago, baina... Ni junintzen, ba, saio batzukite nituen, junintzen garaian, minio, bueno... Ba ez hainbeste edo ez... Ez horrela hainbesteko aldia sumatzeko moduan, nio, bai kontu batzen nintzen, e, kaletik ban ninduela igual momentu batzutan, ba... eta bertxotan aste nintzen nintzen nire eta banaukala olako monu atarteka, ta eta sartzen nintzen dinten eta ba, bertxo batzuk entzutea, nino izuzun ere burua bertxo frikitzat hartu, eta, bueno, hor, arra hitu nuen bat txapelketaren bat ikusten, eta... eta gero baina, Euskal Herriko txapelketa koinzidituzun, era azkeneko hilabetetan, nik enun parte hartzen niengon sailkatuta, orduan, bueno, distantzio horreko nintzian, alde horretatik inbidi gutxi jaukitzeko, baino bai jarra hitu nula, gero badaude paia Bai. E, Argentinarrak improvisatza iak, eta balaplatan indako olako saio batzutara junintzen entzuteak, kantatu nun baten batian, pero hitzetik hortzeratik ere eskatu zeaten ez, abertxo ba, batzuk aberringo nituen, ma ba, bueno, itzakio hortan egin nituen, bertxo hauek. Baino bai, oso lotura urrunekoa, eta seguraski zehentzu batzuan askoz az, sanoagoaz, guaz, behar nunea konsumitzen un, abertxo be, be, aber ditun. E, eskatzen zeatenean, edo nik goguanakanean kantatu iten honi. Entzuten hasi garen bertxoetan, e, amaiera da, bueno, ez dakitzu zen esango duen, baina e, itzuliko nahi zara, edo nahi ez dakit, baina itzuliko nahi zara. E, Euskal Herriera itzulik zara, baina esaten duzuna datik, badirudi, ez duzula erabat ezabatu burutik e, Argentinara itzultzeko gogo hori ez? Bai, nik argi dagat, e, ez da kaslanatzek itzuliko na ez Argentina hortan ez dakat dudarik eta pertxoekin itunian nerenak andudarik. Ba, hoixe ez, e, e, edo Euskal Herrira itzuliko nitzala, jendean pronkantuta daolin basan ere edo Argentinara, nik badakit, Argentinara itzuliko na zela, bolada batzutan eduki dut ideia, udara aurtengo udaran ere planteatu nuen bere momentuan bidaia ja hori, baina bai ikustutela, utela june iko Argentinara e, oso garbi eukita ena zelangi atuko. Esta momento orduan. Esta momento a saber <risa> ziko ikusten dut bertan gehatzeko. Orduan gustut izan ber dela momentuan ini Juana berdisfrutatzea ura baino beste modu batea, ze bestela gaina nostalgia depresibo oso gorbatuko izenezake ezer ez delako, es juntzinenean bezalakoa. eta ez da izango. Mm. Orduan noaneako preste onai dut bai, horrekin tal kaiteko ta bai sentsazio esta caso Santaix oragarria izango dela bidea baino bani joala Eskoleria vuelta. Ta oraingo zeut harbi ikusten no hori ingonuke nik. Hitzein <laughs> dugu Argentinan bertsuekin eukizun eh lotura hortaz 12 urtekin hasi zinen e, bertsuekin lehengo kontaktuan Anaiai esker, Jonai esker e, pentsatzet baitare eragin handiagoa izango zela zure bertsi bilbidean Jonen harreba zenbatetan izantzea. Bueno, ba, ustuta, mabi urtetatik, ba, bain, hogeita bosturtea, hogeitar hartez, izan azelan, hola baita, Jonen, arreba, ni Jon bertxo zaletzen azizanean, bertxotan azizanean, enintzen bertxo zalea, aspertuitan bertsoekin ikusten entzuten danean. Eta ero bai, Jonek zehotz da igual, eta Carlos Aizpuruak hola, xasiatuta, ba, probatu nun, eta gust, ondo pasatzen nun. Ordan da, horrela jarraitu nun. Jon beti... Jonek beti eukidu... Ibilbide aberatxe-abertxotan, beti eman maila hona eta ni beti miretxi dutzen zu hortan. Eta, gainea, ba, zarragoa izanik eta, ba, marka batzuk egindako izanik, ba, tokatu zeitu, non ba, ben, jonen arreba izatea. Eta, bueno, e... Momentu bat ere arte behintzat, holako arrotasun bada, ez? Zu miresten dezunea norbait, eta norbaitek... Erlazionatze eta junia pertsona horrekin, ba, zuk ere sentitzen duzu, ez? Bea, bere kikoa rotasun hori, eta zure, bere familiko parte izatean ez? Uh -huh. Momentu hori, gero ia juten da, diluitzen, eta zuk sentitzen duzu, berdin miretxiagatik, ba, pertsona bat zehala zu ere, <laughs> bide badakazula zuk ere, eta seguraske ez da kalazeriku zilik, e, e, antzeko tasunak antzeko tasun, batek eta besteak emateko dakanak. Amapola morea saionetan e, gure aleina da, eh, Mirari. E, Euskal Emakumeen e, lana behintzat ba, e, maigainan e, jartzea eta merezitako oi hartzuna doa ematea. Horretik e, ondoko galdera ez, bueno, haipatu dugu urte luzeetan e, Jonen arreba bezala ezagotu izan zaren, ez dakit ze puntuta lan jozuk haipatu zu, miresten duzunez, e, apreziatu egiten zenuela, ez, mm -hmm. e, zera hori. Baina, momentu batzotan edo, bai, zorratu edo eginote zaituen, edo zuk zeuk esan ez nialaia naiz.. Bai, egon du, zaila da hori, hain gertuko norrai da nian, amor hori izan zaila zaila da, ez, ez, bai, hola da eta gainea, ez du zertan txarra izan, eta jendiak e, iten duaz mohonen, ez, ez gaina, ba, azena egu te identifikati boki errexadelako, badazka abuelako celebrekeriak, San Juaneko zailo batean jarri zibutela, nire nengotako izango zen Martina Naiak, e, bertsozaioa. Hombre, hoietan beste beste aosa batzun astendia eta baina bestetikan, bueno, nik egi esan, e, ez dut egi egi egi esan da, ez dut sufritu etiqueta horrekin. Oain ez utain beste entzuten edo gainak geienetan, ez? Eh, zuta hizite egiten dutenean suetzea aparian eta normalean. Sorion ez, gainak kasausokotan. Orduan ez dut ez e, horrekin asko sufritu. Nik beti pentsatut bakoitza dela, bakoitza eta... eta norberak ja autonomia bat irabazten dunean, eta bide propio bat egiten dunean, normalean etiketa hori desegiten da. Ez zera ez, arreba, ez anaila, ez alaba, ez... Zera, zera nah, alaia ba, itzi behar mirari edo dena dalakoa. Orduan nik ez dut sufritu zen zuhortan. E, Ez dakit ohantzeen noretaz nola hitzeingo e, dan eta ze zeinen zer bezala, baina bueno. helburu ba, eta aspirazioa beti da, ba, itzitea, hitzitea zehanagatik dakito. Innor kulpatu da bete innorren mesedean parte izan gabe. Esantzu ja bakoitza dela dena. E, askotan aurkeztuko zituzten Alaia Martin, neska bertsolaria. Bai, seguraki baita egia da gainaz. Mm -hmm. Bai, eh zentzu hortan, erabat normalizatuta ez da gola, ez, ba, gizonezko bertxolariak ez azaten, azaten da esaten da bertxolariak, eta esaten da emakumezko bertxolariak, zenbaitetan, e, nahiko argi dakat, diskriminazio positibo gisa egiten dala hori, ezan nahi dute, igual egiten dala enkustu ere bultzatzeko, pixka bat, nire ez izan liteke horrek zenbate anio bultzatzen, zenbate anio, ez? Eh, areagotzen duen ezberdin hori, visibleki, ikusgarra izenbatera nio egiten duen. Eta zentzu hortan ere, nahi gauza berea gertatzen zaitez, ezak inoren arreba edo ez dakizirren ezakizirri izatea, edo emakumezko bertsolari. nahi inporta zeitan abigarren zatia da, ez? A, bertsolari. <laughs> eta bertxolari. Eta horrea iristea are, ze gaur egun ere ez dut uste, maialeni buruz inorkizaten duenik emakumezko emak bertxolari da, maialena eztut ja, txapelduna eta maialen dala gaina, yeah. maialen, lujan biore gutxe eta maialen. Eta bideo hori, eta malez eh, bakume asko gehiago kostatzen zaile, eh, baina iten da ez bideo hori, eta, bueno, erabili zen ezak zure buruako akuiatzeko ere. Mirari, zure baimenakine, eh, galdera desordenatuko du segundu bat. Aipatu <laughs> <Ota. laughs> Ai, gu, bueno, bakume eta bertxolaria, eta zuk zeukare esan duzu diskriminazio pozitiboaren, eta eh, askotan jokamolde bat eh, izaten da. Eh, Iruitzentza izu eh, edo sentitu izan duzu E, horregatik bakarrik deitua izan zarela hau da, e, kartelan zure argazkia agertzen dela, bueno, ba, ez, ba, irumutile karri tugu, neskate karri hart dugu. Kaso hietan, ez dakit ba, den, positiboa e, zure sensazioen arabera. Nas garrila da, eta batez ere nasten dilako auza asko. E, Batetik anorberen interes hau da, garbi-garbi esan da, e, bertxolaria zea, eta kantatu nahi dezu, nahi dezu, kantatu. Eta batzutan zeharraio bat editu izuzten, batzutan bosta esolaz zaizu, batez ere asiran ez, inkonsidente agotzean momentuan. Zunezu, kantatu. Kantatu alikta honien eta deitu beha izute neskazelako momentu hortan, babitu. Eta horre nazten dalako beste kontzatu ez, e, alegin egin bada nesken presentziare agotzeko zen puntutara noda negatibua horregatik deitu izan ez. Zaioko neska izateko hor, nazten dira... Ez? Eh, azkenean elkarrikutzen duten muga asko oso zaila diena definitzen Ni seguru naho, neko seguru naho eh, Segurazki saio gutxiago ingo nitula, mutu izango banitz, pentsatzen dut baietz. Ba, azkenean, anistasun hori bilatzen danian, ba, proportzioan joan, eh, aukera gutxiago daudelako, eh, mm. sa, aukera gehiago daudelako guretzako, zentzu hortan. Bajo beste behin ere oi da. Eh, batei deituko diote, eh, zaugarri fisiko batzungatik, estilo batengatik, inkluso fisikoa dana. E, beste batei deituko diote, e, bere militantzia politikoan, o sea, eh, jenea beste batei deituko dute, bertso makina badalako. Eta beste batei deituko diote, bertso maia minimo baten barruan danak, <laughs> claro. E, orduan, kontua da zeati deita isten baino da, gero zeatik jarraitzen duten deitzen ez, eta hor da, hor erronka zaila, normalean. Eta zergatik deitu eizan zara e, sailkapen horren arabera, eman eh? dituzun mm -hmm. e... Ba, egia, egia esango izute, ez dakat garbi eta gaina ez dakit e, batzutan zelantza daukat jakinai dudan ere, zeatik an... Samartu makina ban <laughs> <laughs> izan. <Oida? Bercho> makina izan. <laughs> eta, <laughs> bitu, hori baldin balitzen denunke jakin nahi. <laughs> <laughs> ez, azkenen hori da. E, Uztu batzten oso neurotikoa izan daitekela, eta ja, nila berez, beroen milioa buelta amatekoa, baina sortu daitezke, inkluso aurretik etzen ezkan konplejoak, ez? Zerti daitezen, hau e, teka aztean ahizelako, neskan ahizelako, azken eko txapelketako modan ez da gizean ez hautzen dudalako, ingurukoan ahizelako, ez da gize... Azkenean beti topatuko hituzu, motiboak, aitzakiak ematen dutenak zuri deitzeko, ez? E, gutxi omeresiko bazten bezala. Eta azkenean deitze izute, deitze izute lako, eta punto eta gaina erditan ez dezu jakingoz zeatik ez izutelako esango edo ez da bolako motivo bakar bat, daudelako asko naztuta eta norberarentzako ere igual ez da ona ez, esan nahi Deit, berdin duz zertideiz egin zuten, ez bada oso kasu erradikala eta ordan zu kaukeratuko duzu, kuna egin zunez kontua, deitu bai zute ere oso humore txasalako bertxotan zu gintzazu, atentzeizuna, eta nahi dezuna, eta Eta horrekin da hituko zaiuztegunen edo ez. <laughs> Zean bezalakoa zealako. Ja ez hauzen ze Alperri da antzestea dozer gauza eta dozein diskurso, denetan bai. nola ez bada erreko dalako kartutxo hori berehala. Ez da kasualitatea e, izen buruko bertxo saiotan eparte hartu izan zualaia, nolakoak izaten dira saioek? Bueno, ba, azkiran gaina nahiko kasualki sortu zen, e, izaten gea emakumezkoak, saio hortan parte hartzen dugun bertsolariak musikoak e, oain artean mehintzen mutiak izan dira. Eta askotan lehenengo saioak izan zian, martxoan sortzian bueltan edo berdintasun saioak antolauta udaletxe batzutan. Eta egia da ni gine izan nahi analitikoago zaita, minio gainontzeko asko komentatu duten gauza badala, erosoago sentitzen diela edo gehala ba, emakume artean ez, ez gaudela goituta segurazki beste kimika bat edo igual sortzen dela momentu batzutan uste tonua ere aldatzen dela, e, batzutan beste dozen zailutan baina gozoagoa izan daiteke edo intimogoa eta beste batzutan erradikalagoa igual e, sentimendu oso fuertean asten dira, badakat rekordua basauriko saio batian, azkenean emozionatu ziela publikoko illa denak, azkenean agurretan, eta gu ere, bai. De, olako klima berezi bat, sortu zala, ez dakit, guztut, experimentu bezala behintzat, eman ditula bere gauza, bere sentxazia, bere... Beste... Sentitu, bila, beste giro bat, sentitzen bai, duzue. Eh? Azkotan, eragina bizango du hortan, publikoko gehienak ere, emakume asko ziela. Bari. Ez denak, bineo, gehienak eta egia da, ezoi, bueno, ezoikoak beti sortzen du ez, e, zerbait berrilla. Ezoiko gogera batek, e, reakziak ere, ezoikoak sortzea ditu normalean. Dino bai, beste eolako komplizidade bat, etxeko sentitze bat hor bai. E, Antropologo-soziologoa baldin manitzi, hobeto ikertuko nukean, zehose bai. Antzen badan da, eta egia esanik kariñoz gogoratzea ditu dintu danak, kariñoz gogoratzea ditu bai, eta umore moduan ere bada olako, olako alde bat, ez dakit. Ba, e, musikari tartea utzi horretik eh azkenengo galdera bat bertsolaritzan beti ezagira aipatzen dena edo zuek mintzat esaten duzuena, ni katortzut bertsosalea naiz, baina zuek esan duzule nezaint pertxo frikia ba. Ni ere gutxia orduan askok esate duzue Eh, nigandik kantatzen dut edo ni sentitzen naiz eh, kantatzen dudanean. Eh, hori zer da? Zei zenaio zu horrekin? Bai, hori ja da, frikiak egatzen da, baina pertxo friki zaia, ani egia da. Nik, nik uste oi azkenian sortzaile guztiei e, burura etortzen zaien zerbait dela momentu batean. Eh, eta gero bertsolari bakoitzak ere nik uste dut Hori ezulain beste defendatutako mundu guztiak, eh, batzutan batzuk ikusi koute bertsolaritza erabat, ba paperea paper bat jaso eta papere hortatik kantatzeko olako a, antzerki rol joku baten parte bezala. Nik ikustut, niretik kantatzearena, batetik askabide badelako nentzako bertsolaritza ustuten gantxatu ban indun horregati dela. Askabide badalako, e, Disfrutatzeko eta hausnartzeko aitzaki bat ematen dizun jardun badalako, eta hausnartzen dizun guzti hori holtzaratzeko aukera eukitzea leujo bada. Eta nien egibaintzat guztora gatuna zen bertsoaldik gehienetan, e, kantatu nei, noizbait zerbait gertatu izanak utzi egiten arrastoren batetik, edo nik e, aurretik buelta asko eman dizkioten gai batzuk, ez. batzutan ez, txapelketari begira, do, saioi begira, sorkuntzai begira, norbera dauzkana, oso narketa egitako batean, mm, ba oso barruan oso alikatu adon egitako batean, igual jartzei zute gai bat eta pare-parean konektatzen duzu emozio horrekin ez, Ordan nik uste dut importantia dela, e, hain juistu hori ematia, eta Zuretik kantatzea eta eroso zure humoreetik kantatzea, zure sufrimendutik eta zure pozetik. Se gainontzeko guztia izan daiteke gaina, Bai Errentagarria, Bai Itxalogarria momentu batzutan, baina ustut dut garatzeko horrek ematen du aukera. Eh, teknikoki bertsolari bikainak asko daude gaur egun, eta berezitzen gauzun bakarra, pertsona ta bertsolari bezala, e, testu inguruaz gaina da momentu saio bateko lekuaz eta momentuaz gain zein joiz ez da lekutan momentu hori, dan norbera bizitu duna. Eta esperientzi berdina denok oso desberdin pertsi ditzen dugunaz, ba, zuk bizitu izan daiteke desberdina, interes jarria edo empatizatzeko moduko. Da ustut barrutikan barrura iriste erresagoa dela, burutik, zara, nebulo baina. Lehenengo eten alditsua ingo dugu hemen, e, abesti bat aukeratzeko eskatu izugu alaia, ja, zea abesti entzungo dugu? Ba, estarinat, estarz, da passenger-taldean kantu bat eta hoan dela gutxi deskubritu eta ni oso oso musika zalean naiz eta kotxean beinta berri zentzuten nahi naiz Olako wow. umore absurdo, melankoliko xelebrre bat dauka kantuak eta gustatu ditu entzietzik Ba, wow, izen zungo du gordoen Tobacco stains our yellow teeth And our fingers and underneath our fingernails The clasp sheets as we try desperately to sleep Hearts are and eyes are tired And all this red bull keeps us wired Gives us wings, it gives us rings around our eyes We put three sugars in our tea Said to watch daytime TV and laugh at moms Who don't know who the father is And all our girlfriends are long gone We watch too much internet porn Who needs love when you've got silicon and strap-ons? Beer bloats are spoiled guts and shit jobs keep us in ruts And keep us eyeing up the what's and if's and but's and maybes And falling over in the street is just a part of every week When we lie drunkenly just staring at the stars Remember when they were in reach All the teachers used to teach You can do anything if you put your mind to it We put our minds to it all But disappointment crashed the ball We could have done anything We just never quite knew it so Tie your scarf on time It's to be a cold night Tie your scarf on time It's to be a cold night Tie your scarf on tight, it's to be a cold night. Tie your scarf on tight, it's to be a cold night. Gurekin jarraitzen dugu Alaia Martin, gurekin dugu amapola morearen lehenengo saionetan. E, aurre iritzi asko dituen pertsona zera Alaia? Ez. <risa> Bakizu zer? Eh? Bakizu zer? zer? Naitara <risa> egin galdera Hale. bat dela. Bai, azkenan lehena aipatu dugu Wikipedia talako alako gaozak eta e, Euskal Herriko Wikipedia, <risa> bertsozaleen friki Wikipedia, <risa> esaten du pertsona hotza zarela. Bai, hito. <laughs> edo <da> beintzat <laughs> itxura, bai. Eh, da. Bai. Zehala. Bai, horrez bai. da lantzaik eta momentu askotan gerta daute pertsona bat hasieran gutxi ezaututa ta gero gehi ezaututakoan jendegarbi izatea. joa, ba hotzutza edo eta parrandetan klasiko bada. Ze bordea naizen entzutea ta ze hotza naizen, ta gaina ulertzen dut beti arrazoa ematen dut. Nik ulertzen duti transmititzea. Ni gustut danok, bueno, hiladan odazkabula edo gure beldurra, gure mekanismoa babesteko jendiataz, munduataz, denataz eta, eta gero bako itza apartean bezalakoa da, ez? Ni oso e, nire inguruko jendiatan, nire lagunak eta nere gertukoak asko-asko maite eta asko apreziatzen dut pertsona bat naz, minoko ostatze zaito hortala egiztia, ez? Nahiko Ez nahi eta exigentea exigentia nahi zelako, ez nahi dut Kostantzait e, gogua sentitzean hor baitekin zabaltzeko, eta, eta eskeintzeko nasena oso-oso ikan, zenik ezak atortan erdi bide ikan edo osoa, edo zero. Erran eko erradikala naz. Hotsan azela jende, jende asko diot, ni zentzu hortan pastelpuzkaban. Ez, ez ona, eh? <laughs> oso-bigoina oso eta oso-oso sensiblia. Noguztu askotan justu horrelakoa zean ean, ba, besteko ere e, mekanismo ekstrak hartzik juzula. Eta pastel puska horren zati batek irabaziko luke txistetxarren leiaketa bat. <laughs> bueno, baliteke. Bai, esune ut, e, joistuoida, ez? Nik norbaitekin badakatenian edo konfiantzai edo holako kimika hori era bat, era bat libre eta era bat ni sentitzenaz ta horregatik ni sentitzen, sentitzen ere beste egoeretan igual, ez? Eh txistetxarrane oso nere partea da, ez? Ni osotraizten honean ere txisteak, egiten, osea, absurdizatzea da, umorea da, ez? Nere Hmm. Nere arma izarra zen tzu hortan. Bueno, horre iritziaren e, galdera e, kostazego jartza bez jartza erakigu gainera nahi tera bazke ematean horri buelta ematea zelako ez da mirari. <laughs> Baina, <Bye. laughs> <laughs> e, pixate horren aritik edo, e, irutzen zego holtzen duztaukasun ezagorrietako bat dela... E, Beti ere gaia serio izan arren umoretik umoretik heltzea, ez? Eta Gipuzkoako txapelketako finaleko bakarkako izan daiteke behar bada oihartzun handiek duen azken adibidetariko bat, ustez gai serio bati ba umore ze heldu zeniolako. Bai. Ba, gaia hoe da, ez. E, nik gusteu gu gainek arai baten pertsodan hasi nintzenean, ta askoz terreno edo biartzun txikiagoan Esarentzala ez, oso sentimental eta ez dakiz eta ba naiz oi ba naiz ez handuten bezala baina umoreak tiratzen dut eta egun hortan adibidez bi gauzekin lotuta, eh, umorearekin lotuta eta norberenetik antatzea, eh, e, Ilunbeko finala hartan ospitalean eta larrialditan neola entzununean, ba okurrintza eskit bertxotan katalogatuta dauden joera asko, ez? Ba, izan daitekena oso gai botolota serioa ba, tratu txarrena edo gaixotasun larri batean edo no, momentu hortan ez eta batetik, nio urgentzitaino hondun naiz, noiz hondun naiz ba naiz, iru aldiz eta irutan apendizitizarekin, beraz, bakar batean ere neukanean hipokondria Hortuan, ba, eldu nion zenditzen ari eta bestetik ospitalaia lotzen dugun, asoziazio hori pixkat buskatzeko nere buruarekin, ezen nun sartzeko gogorik eta oaendik ere gertatzen zaita batzutan, keskaga, <laughs> keskatzen hau behar, txapilketarako entrenatzen eta bakarka koak ta humores stratoso, sei. Osalatza. Bai, baino ez da usarta. Osea, azkenean da ateatzen zaitena. Gero, osan da, ba usartu izango hori egiten ba goro chapalketan eta estramotiko xamarra ateatzen ba, ez? Baino azkenean da ateatzen zaitena, eta batzutan mugatu baino, osan da, ba intuisuei segiko eta tirako du tortik, ez? Ni gustut klabea gauza denetan hori da ola. ez. Deno girtan zaizkigu gauzatxarrak, nei ez dut uztain txarra pasai dizkiteni, baina ni ere asko sufritzeko naiz. Sentimentaloido hotz ba naizelako eta hoietatik ateatzeko zeo zein berda beti. Eta ba, bakoitzak bere egiten du, hori giten den zigarroak erre eta eta umorea. hor <laughs> e, e, ulertzen dute puntuatzeko orduan. Eh espero ez denoi en zu Nik <laughs> zanatza hori badakat baita, ez? Ez dakit. Egia esan ez dakit. E... Ijun ben askok zandiat, ez? Ba, Artu bazen useriotik eta hola pixkat, ez? Unkikiuta ba, marrakazta gehiago eko zenbertxo eiek edo, jode, aurre aiteko aukera gehio Igual bai, heneiz bat ere kalkulatzaia zentzu hortan. Nik ez dakit kalkulatzen holtzen da kantatzeko momentuan ahonean, kantatuko dutena karrakazteukiko duen edo ez intuizioa funtzionatzen du hortan, eta ez dakit kalkulatzen, da gaina kalkulatzen banu ere ez dakit seingo nuken eta hori ba ikusiko bat dut chapelketan e, bai. Final hortan eh nigo e, pasillo atean itzen momentuan eh bertsolari batekin topatu intzen zure lagun batekin eta galdetu nio bueno nola ikusten duzu. Eta esantzian berez alaiak buruzburuko pasako pasa luke baino ez diote baloratuko arriskuoi hartu izana. Ah ha, ezakiz zain bertsolari bai <laughs> E, igual, ez dakit. Egi esan, menik ez dakit. Da, saio ez dut berri zentzun, gaina txapelketakoa. Guntzun nahi dut, baina ez berri zentzun, eta ez dakat. Ideikan, segura aski, ez zen inteligentena izan. Seguro ez ez. Mm -hmm. e, ez zela edabak inteligentena izan, bine bueno. Hoi izan zen, atea zitzaidana, sentitu nintzen oso, ez dakit, oso eroso oso gaian kantatzen zen, neon komplejo i gabe. Eta, jaber hemen neuro euforia guztiakin, Hameste nun plaza batian eta zean eta ingo ba, oberiotan jartzea ditana momentu enten. Eta hor duen, ez dakit, enio nahi beste buelta eman, eta guain ere esan ez diote ematen. Ze gertatuko litzateken, beste zehosein banun, edo, bueno, halun nahi nun. Izenik eman gabe, mirarik ere, ez du izanik eman, ez, baina e, bazarete, edo badira, etzaitu sartuko zenik ez dakit, baina badira bertsolari batzuk egin, Ba, kritikatu egiten dutenak epailean e, puntuatzeko modua. Mm -hmm. Eta adibidezzuk esan duzu, behar badatzen erabaki honena izan, edo banka sartu nuen humoretik e, e, mm. lanzean gaia. E, e, o, zagit, pertsona objektibo bezala edo bakarrik entzule bezala bertso egintzen, e, normala eruditzen, Sentsazio hori eukitzea azken batean... E, Etzaizuelako esaten nundik, ze tono ze ez dakit ze penchamolderekin eh, abestea Dai. beraz esanai du oltsainan zabetela eh, nahi edo ez gutxi horabera badakizuela zer den eh, onargarria zer den gehien puntuatzen duena nai ni berriz ez sa dizutsa ez naiz bate kalkulazio eta ez dakit nio claro inguruan ere bertsolaria asko, asko dazkat da eta gero jendeak ba, publikoa eh, osea sauten zulekin ere itziten ezue o lagunekin da Ba, ikusten dezu, ez, e, badoztela ba, igual e, arrastu batzuk edo, segi ezkeo, ba, igual larrakazta baina ezke, ni benetan ez dakit, e, ez zeintzu dian, ez sormen anola bideratu horrea, eta ez du nahi izan edo zen, nehi, ateatzen zaitan dit askatzeko, disutatzeko eta saiatzeko disutatuarazten. arazten balakigu, objeti dana, pot oiten badezu, puntua gutxi okiko dituzula gehiatzen basea, puntu gutxi okiko dituzula E, oh, gaia ikaso asko itenez bai duzu, ba, ondoriak ongo diela, demora asko tardatzen badezu, gainontzekoa, ne urtuzen ezake, orain arteko txapelketen arabera edo punta, punta, punta, puntaan dabiltzen oiek egiten dutenaren antzeko zerbait eginda. Baina nik hori beti esatut baitare, punta, punta, puntaan dauden oiek, batetik zerbait dati daude, eta bestetik gainerre xabaldin balitz gauza bere egitea, ba, holako asko ongo liak, Orduan... Huxi. Barkatu alaia. Nik behintzat... Barkatu zuri. <laughs> Nik behintzat benetan ez dakat. E, benetan, benetan ez dakat. sentsazio hori hau hau behar nuke, hau egiteko. Bai, e, txapelketan saiatzen zela, oinarria ziurrago eramaten, eta igual gutxi barra iskatzen. Ba, eragin dezaken, ba, katx batek eragin dezaken ondorien Baina hori ere oso kal... Osa, niretzako be, behintzat oso zaila da kalkulatzen, eta sormenaren kontrako, E, pausu badan ez zako, neri ez ditko montxatzen bizat. Bueno, e, musika zalia zea, alaia, ja. e, bai. anari zalia ere bai. bai, eta bere beste abesti bat e, aukeratu ez zu jarraian entzuteko. Bai, harriak. Bide asko izan dituzu zure, harri asko izan dituzu zure bidean? <laughs> e, ez dut uste harri asko kitu denik. Segur aski aukidut bizitza errex bat esaten denaz, e, Jo gero hori da gerozuk ere sufri, zure sufrimenduan neurtzen duzu eukituzun sufrimenduen arabera. Orduan oso sentimentalala naiz eta bai sufritu du edo oso intenso bizitzekoa naiz gauzak. eta gauza onnak dizutatu ititutik karagarri eta ez zain onak sufritu itutitikkararagarri olakoa naiz, eta rik badakaolako puntu eta mundu ilun bat, oso propioa eta oso beria eta erretzko oso ona eta segun zen momentutan prest eta auartzen bat mundu hordan sartzen, Ba, aspaliko harrie egin topo egiten dezuta gustatzen zik sentsazio hori. Bueno, ba bestia intzengo dugu, on giro itzen badazuste eta azkeneko champan elkarrezketan azkeneko champan sartuko gea. Enenguari ditasken ja plazas plaza igeno duzu udara eta baita ikaste normalki ez arrontean eh zuri plaza gustatzen zaizkizu? Mi kararre bai. Bai. <laughs> bai. E, eroso sentitzen zara? Bai, ba sidan ere kezkaiban aukan, ez? Piska saio gehiotan hasi nintzenean, lehenengo pare basaiotan, jodu, ni kemen zeingo bet edo eh? ze eta guain, ba, ezakatzalantzarik, disfrutatzen dut piloa, garaibatean igual peresa pixkatekin jutu nintzen zaiutara guainitzea zai, gertatzen egia esan. E, ikusten dut kriston suertia dakatela, dakaten plaza bakoitzean, eta saiatzen eiz goatzen gaina, aukera aukitzea kantatzeko suerte badela, eta suertia dakatela, eta privilegiatu anantzela, saiatzenaz bizualizatzen, saien aurreti, eta gogoratzen hortaz. Eta gero, E, konturatu konturat ja dela pare bat urte beti juten e, itzultzena izela saio batetik juna izela baino hobeto eta sentsazio hobeekin eta gauza asko jaso izanan sentsazioarekin eta asko disutatu dei. Bueno, gauzak ongitea eh gustatzentzatu ta zure baimenekin esango dugu lehiakorra zela. <laughs> ez dakit lehiakorran zen guzte eh sare dut. Kasu honetan ez ba pertxolaitzekin gustaintze hit Gusta entziten zioa, bai, gero, bueno, igual ba nahiz lehiak horra, baina nahiz e, lehian e, aditua edo bat ere estratega, Oie, e, naiz. nahiz, e, bai gustentzitela muturreko egoeretan egotia, zen normalean ere burua behartzen dut edo jartzen dut puntu baten hamilde giskin hortan, eta gustentzit nere burua horruztia xa, eta egiten desun, hmm. sentxase hori gustentzit, ez? Gero esango nuke berriz, eh, sai naizela bat ere estratega ona <HDRform> taustu te naizela izango. Bai, gustatzen zait. Bai, gustatzen zait. Horri. Ta asko da, eh, chapelketa gorduritasn mm. hortan, baina zeuzegatik izena mate berriz, o sea, gustatu gustatzen zai bai. Itze eh, izarra bat adualaia mirari, eh, Txapelketa, badatur txapelketa <skzued enactedasi> <sharp> nagusia, gogoz zauden, presta nola zabiltzen? Ba bai, gogoz bai, euh, Urturitasun puntu batekin gaina, gainean, guzti dut, ezinbesteko puntua izaten dela, niretzako lehenengo Euskal Herriko txapelketa da, eta bandala, ba handela urte ba, lehenengo lehen Euskal Herrikoan ez, eta azizanean, ez denun, bazte egotea. litzaakenea hotea, Euskal Herriko txapelketaren batian. E, batez ere, txikitatik egin ikusi dudana edo E lehiratu nauna ho izan, ez? Ba txapelketa, oi, hortan, ba ikusi holtzan ze gai ze bertxo, asko disfrutatzenu, herri no? zerri. Bertso saiak entzutea junda eta pentsatzen unen, sentsazio hori, e, zure txikitik ikusten zula noizbai gustatuko litzai dake holtzan kantatzea hor. Ordoan beti da kokoki bat. txapelketa eh batzu tangontrako estar daite jo dent baina kokoki ba, <laughs> da. Alik eta hori da, a liketa eta relajatuen eta marrubizko gosokea la limoizkoa. Limoizkoa negi bai, ja. ustez <laughs> bai, behar du baina puntxu hori, ez? Nikuste eta publiko ere ohituta ba, dago marrubira, fiska limoi, fiskat ondo tortzen da zentzu hortan. Xiresklasta <laughs> eh, mezela. Chapelketa <laughs> <laughs> aurreko udara berezia izaten da. Eh, nolaiteko termometroa delako, ez? Nehurtzeko bertsolari bakoitza Nola da on? Bye. Zu nola zauden eta bestiak nola dauden neurtzeko. Ze ikusi zutara hontan? <laughs> bueno, ni uste termometro honez dela izaten, berregor gor izaten dela termometro morboso bat eta denok azkenean bakoitzak eskatuta dago bere buruarekin ta ondokoa nola da on ta orduan azkenean komentario orokor biltzen da, ez? Ja, ondo da bilta bestea, bestea un año ondo ikusi bestea piloto automaticoak eta bilbestea Bai, udara nik ez dut bizitu, hainbeste saioekin, aurtengo e, udaran bestela besteik, ino, bai, sumatzen dela ba, gaia oso-oso presente da horra irian, nolako inolaz ere ez tensio bat txarrera, baina bada hola presentzia, de omnipresentea de dela txapelketa. Eta gero hori da, e, normalian badakizu, o, ondo zenibilikoan, oso ondo zenibilikoan, espektakular zenibilikoan, Da, gaizki zein bilikoan, ez? E, segurazki egun txart bat izandulako biliko da gaizki, gaizki biliko bat baten bat, bat, bat. Orduan, oixe, udara hori segurazki honea izaten da, txapelketa aurreko udara onak izaten dira disfrutatzeko, ez? Bertsolarian orain nahiko punta notendialako. Tazu ke, ezak nola ko Chapelketa ikusten duzu edo ze erronka eh, jarrediozu zure buruari, noraino iritsi nahiko zenuke? Bueno, Nahi finalera, <laughs> no E, saiatu naiz ez jartzen muga bat, ez? Ba, igual esaten da solako terrenotan, ez, ba, jakintzazun noaino iritsi nahi dezun da prestatu hortarako, bueno, mig uste danok, danok iritsi nahi dugun lekoa finala dela, nahi finalera. E, ez dut uste hori jakitiak askola guntzen gatunik, ez? Nik nahi dut e, alik eta ongien prestatu dut, prestatu dut alik egokien eman, alik eta konstienten eon saio bakoitzean, albadas, bat baino gehiago bat din bai. Eta egon hori oso zentrauta, oso rezeptibo eta esna. Esna, gola da nahi nuke. Eta, zaitalaia, galdera, whatever dizut. <laughs> Igual horrik usia zen egon gozela esmena. Bai. Lehm, egin eh, dizugun elkarrezketa antatea nire gauza batekin egin gelitu nahi, zaipatu zu mutia ba nintz ez nukeain beste plaza eukiko. Bai. Eta, bueno, ma horrek zer pentsatu ematen du, eh? Hey. Eta, e, uste duzu, haurten behin goz edo mailen un janbio estela izango emakume bakarra bekeko estena tokian, edo... Zer sentxazio duzu? Ez dakit. Egi esan... ez dakit. Ojalak ez balitz izango zen. Este kolore puntu bat, eta, bueno, aldaketa baten senale eh ojala o ojala semeña izateak ematen duolako eh Baina ze suerte baino baino dakit, niko, dakat, finala asko asko asko aldatuko danik aldatuko balitza ta hortan ba primeran gaina ez dakite naiz haut sartzen hortan koldarra izango naiz korran beste bat sartza <laughs> Zintonia honek, imango jo amaiera gure amapola e, ama morea saio honei, lehenengo saio honei, galdera motzen tartea iritsi gehalako, guain arte luzea judea laia, eta guain hitz batian edo esaldi batian e, erantzun berkotzuzu gure galderak. Mm, vale. Bala. Lehenengo agustora ja. guntzena laia. Bai. <laughs> Zein kolor, koloretako amapola gustatzen daizkizu. Gorriak. Zer da zuretzako berdintasuna? Izpilo aurrian jartzen zeanean ze ikustenzu. Mm, Gala on Normalean ni beti ez. A <laughs> zer edo zein izan nahi duzu Gutuko lititzadaki izatea bertsolari bat izateakoherentea, izatea ameslaria eta ilusio handiko pertsona zorinttsu bat izan altzu erreferenteik, eta izan bazu zein izan da. Asko hukibitut, bertso esango dituzke egainea maia iturriaga, eta bestela, e, asko, ba, fridea kalotxabela bargas, <laughs> eta beste egin bat. Martxoak zortzi, azaroak hogeita bost, dekainak hogeita zortzi, zer dira bla bla bla, edo beharrezkoak? Beharrezkoak, baina gero bla bla lagutxiago egon urtean zer. Lan euna bukatzen denean, etxeko giltzak eskoan dituzula, lau pisuak Atia Zabaldu eta etxea sartzeko momentuan ze pentsatzen du Laia Martinek. Aber norbait kaleanengoa den pote bat hartzeko. <laughs> <laughs> eta mendik galeratzen zertan hasiko eh, zara pentsatzen. Ba, gero gauian dakaten Afarian eta saiatuko naiz tartean rima batzuk iten kontzintziala saitzeko chapelketarako. <laughs> 10tik 0tik e, 10 bitartean zenbateko puntua zeio amago zine oke elkarreztetonei. Zuek aurrean hon da 211. <laughs> <laughs> <laughs> bueno, hoize gure galdetegi motza, gure testa esan gugu. Bai, ha, eta bueno, laburren entzun duzu ehongi. Bai. Alian moldatzen da. <laughs> bai. <laughs> bueno, hau ba, xi izan da, ez? Mirari gure lehenengo saioa bai. bi aste barru itzuliko da berriz Amapola Morea. Baina, e, berezitasun bat e, pentsatu dugu ola, zagit pixgarri moduko bat limoi pixkat, gure saion tarako, e, bota galdera bat, hemendik dik bihazte barruko gombidatuari. Bai, zein da zure beldurrik ahondilena? Zein da zure beldurrik ahondilena, hoxe izango da, naroa iturriri, hemendik dik amabostegunea, ingo jogun lehenengo galdera. Termozu zaude galdetuko joan lenengo, baina geu. galdetuko joago e, eskerrik asko hala Zue bilai eta zorionak, saio berri honengatik seguru eharke jongo dala bueno. eta ekarpen politengo duzuela. Eta sorteon txapelketarako, eskerrik asko. Guk beken espero zaitugu, ojala. <laughs> bueno, aitzbertza Piraineuskerrik asko, zuri bai. Birari Martiarena eta hemendik 15 egun barru itzuliko gea. Música e